15. Здавалося символічним, що їхнє поверхнення нагору збіглося з енергетичними канікулами. Джан відчувала, як її власна енергія, підкоряючись новому декрету, витікає з неї з кожним важким кроком. Спуск був сущою дрібницею, порівняно зі сходженням. Тепер її кволі м'язи мусили працювати на повну силу. Кожен крок був тяжкою працею. Вона ставила чобіт на сходинку, впиралась долоною в коліно і штовхала своє тіло на 20 сантиметрів вище тими гвинтовими сходами, що здавалися нескінченними. Майданчик праворуч мав номер 58. Тепер кожен наступний рівень проминали не так швидко, як під час спуску. Дорогою донизу мер могла замірятись і пройти кілька поверхів, не помітивши. Тепер майданчики поступово з'являлися в полі зору за зовнішніми поручнями, і нависали, глазуючи з неї, у тьмяному зеленоватому світлі аварійних ламп, поки жінка важкими невпевненими кроками здиралася вгору. Марнс ішов поряд, ковзаючи рукою вздовж внутрішнього поруччя, поки вона трималася за зовнішнє, а між ними дзвякав сходинками її ціпок. Час від часу їхні руки торкалися одно-одної. Здавалося, вони блукають уже кілька місяців, Далеко від своїх кабінетів, своїх обов'язків, звичної обопільної стриманої люб'язності. Пригода зі спуском по нового шерифа виявилася не такою, як уявляла собі Джанс. Вона мріяла повернутися у свою юність, а натомість мусила втікати від старих привідів. Сподівалася віднайти свій запал, а відчула, як зносилося за ці роки її спина і суглоби. Те, що мало стати величавими огляданими бункера, виявилося виснажливою мандрівкою, майже анонімною. І тепер вона розмірковувала над тим, чи була ця подорож взагалі потрібна для функціонування і підтримки роботи бункера. Світ навколо неї виявився строго розділеним на касти. Вона побачила це більш виразно. Верхівку непокоїло розмити зображення на екранах, а свіжий сік на сніданок сприймався нею як належне. Люди, які мешкали трохи нижче і працювали в садах або чистили клітки з тваринами, жили серед ґрунту, рослини добрив, для них зовнішній краєвид не був настільки важливим, про нього не думали до наступного очищення. І були ще глибинні поверхи – майстерні механіків та хімічні лабораторії, нафтові ствердловини і скриготливі машини, практичний світ із мазутом під нігтями і терпким запахом важкої роботи. Для цих людей зовнішні світи-харчі, що спускалися до них, були звичайними забезпеченням життєдіяльності сенс бункера був в тому, що люди підтримували функціонування машин, а Джанс ціле своє довге життя думала, що все навпаки. Майданчик 57-го поверху виринув із темряви. На столевих гратах сиділа дівчинка, обійнявши зігнуті коліна. Перед нею лежала дитяча книжка в захисній полімерній обкладинці. Дівчинка намагалася читати при хвалому світлі лампочки над головою. Джанс здивилася на дитину, та не рухались, тільки оченята бігали кольоровими сторінками. Дівчинка так і не підвела голови, щоб подивитися, хто проходив майданчиком з житлового поверху. Вони залишили майданчик позаду, і дівчинка з книгою розчинилася в темряві. Джанс із Марнсом і далі дерлися вгору, виснажений третім днем шляху, а на сходах не чулося жодного дзенькоту чи вібрації ні на горі, ані внизу. Бункер залишався тихим і моторошно безлюдним але цілком простором для двох старих друзів, двох товаришів, які крокували плечопліч о з хідцями з облізлою фарбою, вимахаючи руками і час від часу дуже рідко торкаючись одне до одного. Ту ніч вони провели у відділку середніх рівнів. Місцевий заступник шерифа наполіг на необхідності скористатися його гостинністю. Та й Джан збажала заручитися підтримкою для наступного шерифа, висунутого на цю посаду не з професійного оточення. Після холодної вечері у півтемряві та легких жартів, які мали вдовольнити господаря і його дружину, Джанс рушила в головний офіс, де для неї розклали маленьку канапу і постелили, як змогли, позиченими десь простирадлами, що пахли милом, задвачити. Марн запоклали на лаві в камері, звідки ще не вивітрівся запах джину з діжки, якого на радочах після очищення належався місцевий п'яничка. Світло було таке тьмяне, що вимкнулося непомітно. Джанс лежала в темряві, її м'язи приємно пульсували, нарешті відпочиваючи. Ноги судомило, вони здавалися твердими, закостенілими, а спина боліла і вимагала спокою. Утім, її мозок не спав, уперто повертаючись до стомливих розмов, що велися останнього дня. Вони з Марнсом, здавалося, окружляли один довкола одного, випробовуючи силу давніх почуттів, перевіряючи місцність старих шрамів, шукаючи м'якого місця на крихких, зламаних тілах, на зморшкуватій шкірі, схожій на сухий папір, у серцях, загублених через політику і вірність законам. Часто нарішуче зринало ім'я Дональда, мов дитина, що прослизає в батьківське ліжко, змушуючи обережних коханців розсунутися і звільнити місце посередині. Дуджан повернулася туга за давно померлим чоловіком. Уперше в житті вона оплакувала десятки років самотності. Те, що завжди сприймало як своє покликання самотою служіння вищому добру, тепер здавалося прокляттям. Справжнє життя в неї забрали, вичавили його. Сік її зусиль, роки життя, принесені в жертву, струменіли бункером у ту його частину, яка лежала на 40 поверхів нижче від її офісу, де її майже не знали, де вона нікого не обходила. Найсумнішою частиною цієї подорожі стало розуміння, яке подарував привід Холстона. Тепер вона визнала це. Найвагомішою причиною мандрівки, можливо, навіть причиною, з якою вона хотіла обрати шерифам Джульєту, було бажання провалитися на найбільшу глибину, подалі від сумної картини, двох закоханих, які лежали на пагорбі поряд, в угловині, вітер із гулом розносив їхню непрожиту разом молодість. Вона прагнула втекти від Холстона, натомість знайшла його. Тепер жінка знала... Ні, не таємничу причину, з якої всі прибиральники проводили очищення. Але принаймні те, чому ці нечисленні, нещасні насмілювалися йти на таке з власною волі. Краще воз'єднатися з приводом, ніж бути ним переслідуваним. Краще смерть, ніж порожнє життя. Двері кабінету зарипіли, петлі зносилися так давно, що їх мастило не рятувало їх. Джанс спробувала сісти аби розгладіти щось у темряві, але її м'язи були надто виснажені, а очі надто старі. Вона хотіла гукнути, подати господарям знак, що з нею все гаразд, що їй нічого не потрібно, але натомість прислухалася. До неї долинули кроки, приглушені старим м'яким килимом. Жодних слів, лише хрускотіння старих суглобів, хтось наближався до неї. Дороге пахуче простирадло піднялось, і двоє живих привідів зрозуміли одне одного. Джанс затамувала подих. Вона схопила руку, яка стискала її простирадло. Посунувшись на розкладеному диванчику, щоб звільнити місце, вона потягнула його до себе. Марн обійняв її. Пововтузився, щоб укласти її голову собі на плече. Одна нога її лежала у нього на колінах, а руки обвивали його шию. Вона відчула шорсткий дотик вусів на своїй щаці. Тримтінні його вусти, які торкнулися її до кутика її рота. Джанз притулила руки до його щік і сховала обличчя йому в плече. Вона заплакала, мов школярка, мов тінь новачок, розгублена і налякана суворістю незнайомої жахливої роботи. Вона плакала від страху, але страх швидко минув. Він зник, як і біль у спині, бо її розтирали руки Марнза. Біль зник, і вона завмерла, а далі після судомного тремтливого схлипування її заполонила чуттєвість. Джанз відчула, як оживає, Відчула, як тіло торкається тіла, її перед на його жорстких ребрах, Її руки на його плечі, його руки на її стегнах, і тоді сльози стали радісним відпущенням, тувою, за втраченим часом, приємною печаллю цієї миті, яку довго відкладали, і яка нарешті прийшла, і потрібно було вхопити її обіруч і міцно тримати. Вона таки заснула, виснажена не лише сходженням. Не сталося нічого, крім кількох обережних тремтливих поцілунків, переплетених рук, ніжного і щирого перешиптування. А тоді сон потягнув її у свої глибини, бо стомлене тіло прагнуло відпочинку, якого вона не хотіла, але відчайдушно потребувала. Вперше за десятки років вона засинала в обіймах чоловіка і прокинулася у звичайному порожньому ліжку, зате з серцем переповненим дивовижними почуттями. На четвертий останній день їхнього сходження вони досягли 30-х поверхів – АйТі. Джан спіймала себе на тому, що частіше зупинялася, щоб випити води і потерти ноги, і не через давнє виснаження, а через страх цієї зупинки і зустрічі з Бернардом, страх того, що їхня мандрівка добігла кінця. Весь шлях на гору їх супроводжували глибокі темні тіні, породжувані тьмяними лампочками аварійного освітлення. Людей на сходах було мало, адже більшість торгівців зачинили крамнички на час загальних енергетичних канікул. Джульєта, яка залишилася внизу, аби контролювати ремонтні роботи, попередила Джанс, що струм від запасного генератора надходитиме нерегулярно. Миготіння світла дратувала мера впродовж цього нескінченного сходження. Ритмічна пульсація нагадала їй про зіпсуту лампочку, через яку вона страждала більшу частину свого першого терміну. Двоє різних майстрів з електричного відділу приходили оглядати її. Обидва заявили, що міняти лампочку некоректно, адже вона ще функціонує. Щоб допросити заміни, довелося писати «Маклейн», яка вже тоді була головою відділу постачання. Джанс пам'ятала, як Маклейн власноруч доправила її лампочку. Вона зовсім недавно стала головою відділу і ледь не контрабандою пронесла ту штукенцію кількома прогонами. Уже тоді Джанс поважала її, цю жінку, яка мала таку владу, і несла таку відповідальність. Вона пам'ятала, як Маклейн спитала, чому Джанс не зробила як усі, просто не зіпсувала лампочку сама. Джан спочатку гнівалася на себе. Чому таке, навіть не спало їй на думку? Аж поки не почала цим пишатися. І поки не пізнала Маклейн настільки, щоб зрозуміти, її запитання було компліментом, а те, що вона доставила лампочку особисто, винагородою. Коли вони досягли 34-го, Джан відчула себе майже вдома. Вони опинилися в знайомому місці на головному майданчику IT-відділу. Жінка чекала біля поручнів, спираючись на них і на свій ціпок, поки Марн відчиняв двері. Коли вони нарешті піддалися, тьміне мерехтіння на сходах буквально втонуло в яскравому світлі, що лилося зсередини. Про це не говорило відкрито, але суворі обмеження енергопостачання на інших рівнях були значною мірою спричинені привілеями IT. Бернард швидко знайшов кілька статей у пакті на свою підтримку. Джулієтта заперечувала, що сервери не повинні мати пріоритету над освітленням садів, але здалася, щоб мати змогу полагодити основний генератор. Джанс порадила Джульєті розглядати це як її перший урок політичного компромісу. Джульєта відповіла, що розглядає це як вияв слабкості. Проминувши двері, Джанс побачила, що Бернард уже чекає на них із таким обличчям, ніби ковтнув кислого соку. Щойно вони вийшли, кілька співробітників АйТі, які стояли віддалік, замовкли, і Джанс почала підозрювати, що їх помітили на підході та вже чекали. – Бернарде, – сказала вона, стараючись дихати рівно, не хотіла, щоб він помітив її втому. Нехай думає, що вона просто проминала цей відділ дорогою з глибини, а саме сходження було для неї дрібницею. – Мері? – весь його вигляд демонстрував зневагу. Він навіть не глянув у бік Марнза, мовби його не було поряд підпишеш папери тут чи в переговорній? Вона пошукала в наплічнику контракт на ім'я Джульєти. Що це за ігри, Мері? Джанс відчула, як її кинуло в жар. Групка працівників у сріблястих комбінезонах уважно стежила за розмовою. Ігри? — перепитала вона. Адаєш ці твої енергетичні канікули це дотепно, хочеш помститися мені? Помститись? У мене сервери, Мері. Твої сервери мають повне енергозабезпечення. Нагадала Джанс, підвищуючи голос. «Але охолодження надходить з машинного, і якщо температура підвищиться, ми будемо змушені переривати роботу, чого нам ще ніколи не доводилось робити». Марнс став між ними, піднявши руки. «Спокійно», – холодно сказав він, дивлячись на Бернарда. «Прибери цю свою нікчемну тінь», – кинув Бернард. Джанс поклала руку Марнсу на плече. «У пакті все чітко прописано, Бернарде. Це мій вибір». «Моє призначення. Ми з тобою маємо чудову історію узодження наших...» «І я сказав тобі, що дівчина з цієї діри не буде...» «Вона отримала роботу!» – перебив його Маренс. Джанс помітила, що його рука ковзнула до кобури, не знала, чи помітив це Бернард, але той замовк. Втім, він не зводив очей з Джанс. «Я цього не підпишу!» «Тоді наступного разу я не питатиму!» – Бернард усміхнувся. «Ти розраховуєш пережити ще одного шерифа?» Він озирнувся на працівників у кутку і жестом підкликав одного з них. І чомусь я все таки сумніваюся в цьому. Один із чоловіків відокремився від групки, яка перешептувалась, і наблизився. Джан з упізнала молодика з кав'ярні. Вона бачила його на горі вечорами, коли працювала допізна. Лукас, якщо не помилялася. він потиснув її руку і сором'язливо посміхнувся, вітаючись. Бернард нетерпляче замахав рукою. Підпиши, що їй там потрібно, я відмовляюся. Зніми копії, подбай про все інше. Він іще раз махнув рукою на знак того, що розмова скінчено, а наостанок озирнувся і зміряв Марнза і Джанзи з ніг до голови таким поглядом, ніби вони викликали огиду. І ще попроси Сімса наповнити їм баклаги. Переконайся, що їм вистачить їжі, аби доплентатися додому. Зроби все, щоб їхні чи кінцівки винесли їх звідси, донесли туди, де їм місце. По цих словах Бернард попрямував до грати з дверима, що вели до ІТ-відділу з його яскраво освітленими офісами, де радісно гули сервери і де в застояному повітрі підвищувалася температура, наче чиясь розбурхана плоть нагрівалася, тим часом як стискались судини, змушуючи кров закипати.